Euskaraldia euskal irratietan. Ari guneen leguko tasunak. Gondor, hon txatak zu, hon gerti. Dugu zu klapetxiki bat, badu zu, Ez gadanik hon Ari gune da, bidarteko spot ostatu jate txea, ez eskolaren eta izarbel teknopoloaren ondoan kokatzen da, eta ikasleta langilea initz urbiltzen da eguerditan bazkaltzera. Horregatik urbildu gira bertara, hango jabearekin mintzatzera, eta egiaran indar berezia egin du gurekin euskaraz aritzeko. Zure izena? Nitxerri naiz. Txerri uh, spoten gira hemen, bai. bidarten? Hori da? Eta ikusi dugu hauzela ari gune, baduzu duzu zenako. prest, zendako? E, Zendaz dien diak ez dakite nik pixkat eskoara mintzatzen uh, naiz eta nahi nuen uh, ikusi nola pasatzen da. Uh, Entzuten da hemen Euskara? Uh, badira dien badira uh, pixkat dien de uh, mintzatzen uh, nahi, nahi dute. Berdin, estiatik, estiati. izarbeletik? Bai, estiatik, eta um, badida jende uh, ikesten dute uh, eskora. Zu ioldikoaz zira, beraz? Bai. ikasi asiduz Euskara? Uh, Antzidut, baina uh, Aitaimikin. Uh, aita eta amak, mitzatzen dute, untsa, eta uh, hene, ahi bat, izbak ere. Eta zuka antziduzu? Antzidut, bai, hori da. Ez zinen mintzatzen gehiago. Ez, ez, ez, ez, ez, ez bateri. Est-ce Euskara... euh, euh, oui, que c'est important pour l'Euskara Oui, c'est important, parce que malgré tout ça fait partie de notre langue. Le, les traditions, le folklore sont importantes. Et je vois que ça fait plaisir aux gens aussi de glisser deux trois mots en basque. Il y en a quand même un certain nombre qui prennent des cours. Et c'est vrai que prendre des cours sans l'exercer, le, ça sert à pas grand-chose. Et donc, comme ils savent que je peux le baragouiner un peu, un petit peu on a bien changé euh, vite fait euh, les premiers mots euh, pour glisser après euh, en français Errandidu zure duela 50 urte irulegiko irratian a, mintzatu zira jadanik Bai bai e laguna uh, David Achritogarayekin uh, txampion de France de mouche moins de 21 ans eta irulegiko irratian hutsatu uh, gira uh, espora pixkat. Uh. Ez duzu zu uh, usaiarik irratiak entzuteko Euskaraz? Ez, ez, ez, ez duten-zuten, ez. Aurekin piskat zentaz uh, eskolan uh, ikasbin dira, eta piskat uh, entxatzen iz eskola azbintzatu ene uh, aurekin. Mil eskar, zuri tiri eta jendeari erranen diogu, beraz, Euskaraz entzun edo aritu nahi badu, bidarteko spot oztatu jate hurbiltzen urbiltzen aldela. Mil eskar. Dau setaz!